Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu al refugi de Sant Boi del Llobregat. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Voleu ser voluntaris de la Protectora? Avui ens acompanyarà en Juanjo Butrón, el nou cap de voluntariat de l'SPAM. Ell i la Sílvia Serra ens explicaran Com fer-se voluntari i què implica. A la segona part, el nostre veterinari ens parlarà de la son en els animals. Somien els gossos i els gats? Com ho fan? A Marcelo Cabrera ens donarà les respostes i tancarem el programa per l'ambus de les plantes exòtiques invasores que estan desplaçant a les autòctones. Comencem! Aquí obrim la nostra secció per promoure un animal doncs, que necessita ser adoptat amb urgència. Per això tenim amb nosaltres la Mercè, ella s'encarrega doncs, doncs, de, de, de l'atenció al públic i dels animalons que viuen en el refugi de Sant Boi de Llobregat, que també gestiona l'SPAM. Allà la tenim i ha ja preparada per explicar-nos la història d'aquest gos o gossa, ja ho veurem. Benvinguda, Mercè, com estàs? Hola, eh, bé. Molt bé. Estàs bé, fantàstic. Uh, Mercè, explica'ns uh, quin és el gosset del qual vols parlar avui, o gosseta. Bueno, avui parlarem del lotus. Lotus, molt bé. Sí. Quina característica vale. té el lotus? El lotus és un gos gran, vale? és atigrat, eh, és molt bon gos amb la gent, però té un problema amb alguns gossos, vale? per això no pot conviure amb els altres al pati. Ah, no pot conviure. I com, com ho feu llavors? són el teniu? <sí> A veure, ell gairebé tot el dia està en, en gàbia. El, el, el deixem una, una estona suelta amb altres gossos que s'entenen sí, bueno, una miqueta millor, hmm. però eh, tota la nit ha de passar-la a la gàbia i moltes hores durant el dia també. I, i per què penses que no sabé amb els altres gossos? perquè? No, no, no, no, no, no però va tenir diverses baralles a pati, llavors és un gos que no pot conviure amb molts gossos amb molts gossos eh? Aquí, amb, amb tres de, de tant de gos no, no pot conviure, llavors és un gos que, que bueno, que van renunciar a ell a, a, sembla, sí, a hospitalet era d'hospitalet eh, Era d'hospitalet mm. i van renunciar a ell eh, perquè no podien estapar el pel gos eh, va venir amb bastant mal estat Hmm. i, bueno, durant una temporada sí que podia conviure amb alguns gossos, però massa eh, era, era inviable, i llavors hmm. eh, gairebé sempre està la Gàbia, i per això m'agradaria... Bé, bueno, m'agrada parlar d'ell, perquè és un gos fantàstic amb les persones. Sí, és eh? bo, amb tu es, es portar bé, és carinyós. És, és molt carinyós. Hmm. I després... Eh, és un gos que es deixa rentar perfectament. Eh, les sortres les fa per, fantàsticament perquè els voluntaris fins i tot li han ensenyat que segui, que s'estiri i ho fa tot... Va a la perfecció. I sabem que ha sigut un cos que ha viscut en un pis, llavors que segurament podria adaptar-se fàcilment en un pis. I en una ciutat que com a hospitalet, llavors, jo penso que, que, a veure, una persona que vulgui un gos, que no vulgui tenir altres gossos i tal, podria... Sí, eh? sí, podria tenir-lo perfectament. Clar, clar. quina ah, Ens has dit l'edat que té el Lotus? El Lotus té uns 4 anys, més o menys. Ah, a a bé, a més sí, és jovenet. Sí. És jove, però ja té un una edat que tampoc no és massa esbuix ratllat, ¿vale? i és un gos que, que, bueno, que estava bastant centrat. Està molt bé, molt bé. A més, segur que la feina que feu vosaltres en el refugi l'ajuda, no?, també, una mica... Entrem sempre això, doncs, eh, els tonetes estaven molt amb ell, intentar això, eh, en el moment que es va col·lapsar, no volia cap gos, a poc a poc vam intentar amb un que era molt tranquil, amb familles no té cap problema, mm. a poc a poc vam... Bueno, vam tornar-lo al pati i va dir que no, I, ja, llavors, bueno ja, ja, ja. a veure si, a, si ningú no l'adopta, a veure si aconseguim que, que, que al final pugui Bé. conviure amb els altres Clar. sense problema a veure, no, però esperem que esperem que trobarem una família per ell, Mercè moltes jo, gràcies. Sí, sí, sí. Vinga, gràcies, a veure espera, el telèfon per posar-se en contacte amb vosaltres, Mercè sí, si estem a... interessats pel, pel Lotus mira, el telèfon nostre és el 661 sí. 368 sí. 638 sí a veure, torna a repetir 6-6-1 uh -huh. 3 6, 8, sí. 6 3, perfecte, molt bé doncs a veure si hem tocat el cor d'algun dels oients i, i podem dir si que ben veritat. aviat el Lotus serà adoptat perfecte. una abraçada vinga, vinga adeu doncs bé, això, en Lotus és un dels molts gossos dels quals parlem aquí en el, en el nostre programa esperem tant de bo que en Lotus podrà trobar una família nosaltres continuem Continuem saludant doncs, com cada setmana a la presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, la Sílvia Serra. Benvinguda, Sílvia. Hola. Hem de dir que la Sílvia està molt atrafegada perquè la tenim al costat amb un gosset. I el gosset s'està movent amb un avall i ella doncs, intenta controlar per part no perdre el control dins de l'estudi. Com es diu aquest gosset que t'acompanya? En Pellas. Sí, perquè després gravem un programa de televisió i ella és el protagonista. El pelut, és el pelut protagonista. Bueno, el, bueno. els, els altres també tenim una mica de pel, per no? <laughs> <laughs> dir-siu que el pelut... Sí, però no tant com els gossos. No, no, no. El pelut de, de... Bueno, de, del programa que gravarem avui serà el Pellas. Molt bé, molt bé, doncs aquí està. De moment està donant voltes pel, per l'estudi, eh? Ah, també hem de, hem de donar benvinguda a en Juanjo Butrón, que és el nou cap de voluntaris de l'espàmic. Avui també ens acompanya. Benvingut. Com estàs, Juanjo? Molt bé, amb una mica de tos. Amb una mica de sí. tos? <coughs> Però molt bé, molt bé. Gràcies. Bueno, en aquestes èpoques és normal, eh? estem tots una mica amb els virus que van i venen. Eh? <coughs> bueno, Sílvia, abans de començar a el tema del voluntariat amb Juanjo, voldríem saber com, com va la setmana, la setmana passada i l'altra vam estar parlant d'incidents diversos. Ui, que... sí, però això ja, deixem-ho. Eh? Eh? Bé, bueno, sí. perquè els oients, més o menys, tot va estar, va estar bé de manera. A veure, si no? voleu, els podenys estan... Està tot bé, els podenys es van recuperant de la, de la seva por, uh, vàrem, bueno, i sabeu que vam tramitar una denúncia cap als altres tres animals, no se sapigut res més... Uh, estem en contacte amb la magistrada que porta el cas, sembla ser que encara no està tancat, però bé, no tinc encara el permís per poder-los donar amb adopció. O sigui que... O sigui, de moment estan vivint no. a la protectora... Sí, de fet s'han de recuperar, els hem d'observar bé, són animals que, que el servei d'atologia també té que valorar la seva possible reintroducció en una família... Uh, ara per ara sembla que, que sí que podrà ser factible però bé, de ara és una mica temps. viadeta encara, ah. sí, ara ah. deixem que tot reposi que ells també se centrin que se situïn i, i ja valorarem de moment allà estan molt bé i Sílvia, què més? Què m'expliques de la setmana aliada perquè estàs a la capdamunt d'uns altres encants eh? sí, el cap de setmana ha estat un cap de setmana llarg, al darrer i ja tenim uns encants solidaris que s'estan fent en aquests moments a la plaça Santana aquí a Mataró i ve, des del dimarts que estem allà instal·lats treballant, ens acompanya el bon temps, diré o sigui que això és, és una meravella, és una meravella sí. i i ve, èxit com, com els darrers esteu que avan seguint, esteu venent. Sí, sí, es ven, material bo, molt de material i hi ha molt de material bo. Hi ha tant de material bo que aquesta vegada no hem deixat lloc a l'espai dels 0,50 cèntims, ho sentim molt, però és que teníem tant de material de 2, 3, 4 euros, d'euro, de, de eh, fins i tot de, de més euros, perquè a veure, potser el que venem a 10 euros eh, ho podrien trobar a 200 euros. Clar, clar, no, estem parlant d'uns preus molt simbòlics. Eh? Sí. Hi ha cosa de Nadal, que ens va, ens va fer una donació a una botiga que va plegar, i veure a la venda, quan he marxat, era, era agraïda i, bueno, esperem doncs, que demà encara hi tornarem a ser i que fem uns bons dinerons doncs, per poder assolir tota la despesa que tenim. Que no és poca. És molta, molta. Déu-n'hi-do, <ríe> déu, -do, déu -do. Bé, doncs avui, uh, si... no sé si tens alguna cosa més a explicar així, que tinguis ganes de comunicar als oients, o entrem, mm... si vols, ja directe amb el tema del voluntariat. Amb el tema del voluntariat és prou interessant. Sí, Vull oi? dir, el que jo us puc explicar és el sempre, només o menys adopcions, entrades però el tràfeg, el tràfic de ah, setmana. Ah, però si volia, jo la setmana que ve. Ah, Farem repàs si hi ha alguna opció interessant. I parlem del voluntariat que crec que, que s'ho val, s'ho i és interessant el que avui explicarem aquí. Molt bé, el voluntariat hem de dir als oients que no és quelcom, diguéssim, novadors o que sigui la primera vegada que se'n parla a la protectora, de voluntaris, com a totes les protectores, han existit sempre. Eh, el que passa és que la, la, la protectora de Mataró ha volgut una miqueta, doncs, eh, a assentar una mica aquests voluntaris i per això doncs, ha creat la figura del cap de voluntari que la, la té a les seves mans ara mateix en Juanjo i, i res, amb ganes de saber en Juanjo que ens expliqui una miqueta doncs, què és això de ser cap de voluntaris més enllà de saber que gestiones els voluntaris, eh, clar. Eh, Quin, fàcil, què implica eh, això? És molt fàcil. La, la feina d'un responsable, d'un tècnic, d'un cap... Li pots dir l'etiqueta que vulguis. Mm -hmm. De voluntariat és complicat, molt fàcil de definir. És facilitar que qualsevol persona pugui col·laborar en, en, en l'activitat que desitgi, eh, en funció de la... Del, del tema que, que sigui del seu interès eh, en aquest cas, Donc l'paAM o qualsevol altra protectora o entitat. Aquesta és la feina. Aquesta és la feina. Sílvia, per què vau pensar en crear aquesta figura? Ja havia existit la figura del cap de voluntariat abans era el primer cop? A veure, nosaltres, des de que hem començat i ha augmentat tant el número de persones doncs, que sol·licitaven ser voluntaris, sempre hi ha hagut un voluntari que ha destacat dins de, de la resta, que potser era el més antic. Però, com sabeu, hem augmentat molt el número d'animals, tot doncs, ha augmentat també el número de, de voluntariat i hem cregut que era necessari eh, posar una persona que organitzi que posi ordre que que sobretot sigui la la cara doncs de, de l'espam amb tot el que e afecta el voluntariats doncs, de banda de, de tot, tot aquest col·lectiu de, de persones. Uh, el que és la direcció de l'ESPAM ja té molta feina amb el personal, que sabeu que és, són propers de 40 sí, persones. Sí, sí, molta gent gestionada. I el voluntari jo considero que sempre ha estat una miqueta deixat de la mà de Déu, o sigui, abandonat, com, com <ríe> aquell qui diu, no? <ríe> perquè és que no donem, no donàvem l'abast. Uh, jo ignorava que, que existissin professionals dels que es dediquessin a, al voluntariat, perquè per mi, bueno, jo sempre he estat voluntària de la, de, de, de la protectora de, de Mataró, és mm -hmm la meva experiència, no? I, bueno, tothom, jo sempre he vist el voluntariat doncs, que fèiem mira, el, el que sí, podies... Exacte, algú que va passar una hores i ajuda... Però realment es veuen episodis bastant crítics i episodis que a vegades eh, no saps com, com controlar I, i no és que el voluntariat de pobreza et portin problemes és el que jo et dic, que necessiten algú, algun portaveu de l'entitat doncs que els assessori, que els ajudi que els coordini, que, que els escolti que, que els ensenyi Uh, i crec que la figura d'en doncs, uh, Juanjo té aquest perfil, que vaig a descobrir arrel d'una visita que vam fer a, a, bueno, el, a un centre d'acollida on ell treballa. Si, si et sembla, li demanem, i que, i demanem a, que, que ens ho expliqui. Sí, Molt bé. Vam conèixer el Juanjo i realment se'ns van obrir una miqueta les expectatives. Com, com va ser aquesta trobada? Bueno, a, banda, a, a, a més a més d'aquesta trobada, en... volia explicar que, que a, això que estàveu parlant de... Que el, que el voluntariat no ha nascut ara al nostre sí, país, sí, sí, sí, sí, fa temps, en altres porta més temps, però el que sí és cert és que el voluntariat és el com organitzat, no és una activitat solidària, una activitat de, de companyerisme, me'n vaig i faig alguna per un altre o per altres. Això és el que la gent sí que pensa, eh? Sí, i això està en sí. la base, és la diferència entre un acte de solidaritat i participar en un programa, en un projecte de voluntariat on hi ha una manera d'entrar i una manera de sortir. Qualsevol organització eh, o entitat que tingui voluntaris els ha d'organitzar, no només eh, som, som tècnics eh, que ens hi dediquem, que moltes entitats, aquests tècnics han sorgit de dintre mateix, que algú potser també voluntari, s'encarrega d'organitzar els altres voluntaris, uh -huh. eh, no, no, té, té una teoria darrera i té una, el que es coneix com el cicle del voluntariat. Però tu com t'has format, uh, Juanjo? Jo? Sí. sí la, meva, la meva formació es va realitzar en una ONG quan encara no es parlava ni de voluntariat. És, bueno, a quina ONG es pot saber? A la Creu Roja. A la Creu Roja, Una gran mi, escola no? de formació. Hi ha ja com un, un punt i part en el món del voluntariat, que és el 92, quan durant les Olimpiades apareixen els voluntaris olímpics... Sí, sí, sí, anterioritat... Tot, tothom volia ser voluntari, eh?, sí, en aquella sí. època. Sí, sí. En anterioritat, eh, hi havia, evidentment, però era una època en la què el voluntariat estava bastant circonscrit a temàtiques socials, a temàtiques d'aquest tipus. En el 92 hi ha... Mm, aquest, aquest punt d'inflexió i se li posa nom, apareix, se li posa etiqueta el voluntariat és això és participar en activitats esportives en, en, en ajudar els animals sí, en organitzacions de la ciutat tot eh? això, no? Mm. Llavors, els que estaven, jo ja abans del 92 ja, ja tenia el meu càrrec congup de voluntaris doncs van començar a aprendre amb la pràctica va ser realment pràctica, no és que tu hagi seguit cap curs, diguéssim. Ho he fet a Això no deu existir, no?, segurament. Actualment sí. Sí? Si hi ha centres on es pot... Sí, sí. Perquè existeix el que es coneix com el cicle del voluntariat, és el que us deia, l'entrada i la sortida d'una persona que fa de voluntari, i això, en les entitats, es comencen, a, es comencen a, a fer cursos i a formar. Mm. No, és que existi, no és que sigui no és que... una carrera Clar. universitària, però, per exemple, dintre però les escoles... Però un complement, potser, no?, d'alguns estudis. Sí, sí, sí, les escoles de treball social, mm. és on el voluntariat era una... Era una no m'atreveixo a dir una assignatura, però es treballava, perquè dintre del treball social, el voluntariat, existia com una, com una eina de, de treball. I, bé, diem que... Jo anava a preguntar, a part de la Creu Roja i de temes més humans, mm. eh, tu arribes a la, a la protectora com la primera protectora, diguéssim, on, on hi ha animals, o ja tenies una experiència prèvia? Però clar, si la Sílvia mm. diu que et va conèixer en un, sí, altra, en un sí, altre sí. lloc, és que tu ja venies també de... No, jo la, la, dintre del, del meu treball com a tècnic de voluntariat vaig començar en temes socials. Però vaig acabar, jo sóc biòleg de formació, ah, llavors molt bé. això em va fer decantar cap a l'aplicació d'aquests coneixements que, dels quals jo disposava per treballar en una, en una gran entitat, com la, la mencionada, en la protecció dels éssers vius en general. Llavors vaig, vaig interessar-me per aquest tema, I inclús dintre de la Creu Roja hi ha grups de voluntaris dedicats a temes ambientals. Eh, vaig, vaig treballar en, diverses, en diversos llocs posteriorment uh -huh. i vaig acabar en un centre de, de cuida d'animals que, que és a... Es pot saber quin és? Sí, a Barcelona. <ríe> el de Barcelona, sí, el de Barcelona que és on em la Sílvia. El de la Rebassada. Exacte, uh -huh. el, el de uh -huh. El de l'Ajuntament, uh -huh. uh -huh. perquè molta gent confond... Sí, conform... perquè hi ha un altre molt a prop, Exacte, no?, que, sí. que aquest no és principal. En la mateixa circumstància que explicava la Sílvia, quan hi ha un grup de persones fent activitats voluntaris, això s'ha d'organitzar. Uh -huh. perquè si no la pròpia voluntat dir, un voluntari per definició són voluntats la suma de voluntats pot ser molt poderosa però si això no s'organitza i es canalitza eh, hi ha el descontrol un descontrol molt, molt maco i molt interessant que és sí, sí, sí, però un els gossos, els gats, però un descontrol i és, és aquesta la funció del, del tècnic. Jo crec, deixeu-me dir, que en aquests moments l'espam estava vivint aquesta, aquest descontrol que, diu, que <laughs> diu ell. Està bé que sí. l'acceptis, eh, Sílvia? Mm. No, no es corre ho reconec. I han passat èpoques i etapes molt difícils amb, amb el voluntariat, eh, voluntaris que han marxat, voluntaris que s'han queixat, eh? bastantes crisis, i dius, no, no sé com conduir-ho, això. No, no, no. A més, és que encara que, que ens sapigués, no, no tinc temps, no m'hi puc dedicar. Les queixes a vegades, perquè perquè poden provenir, o sigui, el descontrol d'on pot provenir. Sobretot per Perquè la... Perquè la gent ho sàpiga, allò, exemples concrets, no? Ells... A... Matí, a... El matí al dissabte, vols treure un gos si no t'atenen, sí, no? Sí, però bàsicament per la desinformació que tenen, o sigui, se senten que no els tenim per res. O sigui, molta gent... que ara formen part se... d'un projecte, part d'un projecte, no? Uh, sí, uh, la gràcia està en fer-los partícips de, de, de, del nostre equip, de l'equip de l'ESPAM, de l'equip de, de, de direcció, de l'equip de, de, de, de salariat, de l'equip de, de tot el que és, la, la, penso, mm, el, els diferents grups que hi ha de, de persones, de col·lectius i que, que ells se'n sentin per. i doncs, hem tingut episodis doncs, de, de crisis amb els treballadors de que jo vull treure gossos i ells volen tancar jo vinc aquí a sobre que vinc sense cobrar ells que cobren volen plegar puntuals no els hi pots fer entendre doncs, què és el que és que potser porten moltes hores treballant eh, episodis doncs, de que de, ens falta material no tenim material, qui compra material han hagut de comprar ells vegades, material doncs, per, per, per no saber qui s'han de dirigir Uh, desorganització i manca d'informació sobretot és el que, el que pateixen fins ara el, el, el voluntariat. Tot just ens hi posem ara i és una tasca, jo penso que és un repte difícil d'assolir uh -huh. perquè tenim moltíssima gent i no és només a nivell de passejadors o sigui l'espam té moltes activitats Clar, ara mateix en els maneres. encants tenim voluntaris uh -huh. o sigui que... que no, ell... banda, jo voldria deixar... Eh, estem parlant de, de situacions conflictives uh -huh. i com sempre oblidem a vegades tot l'opositiu No, no, no, de, amb... de l'opositiu sí. en parlarem eh? però clar, ah, s'ha no, no, d'entendre no, no. que és necessari gestionar ah, no. i controlar una entitat però un, jo, jo un vull així, vull, perquè... que, clar, vull que se sàpiga que sí per exemple tenim eh, 50 voluntaris actius podria ser que amb tota la gent que ha passat i han volgut ser voluntaris ara en tinguéssim 250 si haguessin estat ben gestionats. Clar, no, això, anem, o si en això és la... el que no es pot per, per ah, permetre l'espam. El voluntariat té molt de valor. Molt de valor. I es mereix una atenció. Una atenció doncs per part d'una persona que, que, que, que sigui especialista. I ara, bueno... No, no Juanjo, problemes... en parlarem, eh? Per positiva, no, no, no t'amoïnis, que no, aquí no ho vols. Al contrari. No aquests problemes que planteja la Sílvia són comuns a amb, amb altres protectores. Yeah. Jo mateix... Vaig de voluntari i genero aquests conflictes. Aquest, aquests conflictes de la vida quotidiana. I jo he estat voluntari bueno, i faig hora, jo no, jo no dic, jo, jo considero no. que la meva oleacció es treballa 50.000 hores. Podem explicar no? en què radica aquest, aquest conflicte i aquests problemes, i com es poden gestionar des de la teoria, perquè després a la pràctica és molt m -m -m més complicat. Tu has estat a la Creu Roja, ignoro no mm. si has estat amb una altra ONG, també has estat al CAC de Barcelona, sí. arribes a la protectora fa quant temps? ara Fa, no, fa pocs molt mes, poc. Molt no, pocs, I estic, eh? cal dir que, que la com... meva trajectòria uh -huh. co continuo fent... La, la gestió del voluntariat al CAC, CAC Barcelona eh, i he passat eh, i, al llarg, de, al llarg de, de la meva vida laboral perquè per mi això és una... Jo separo molt el que és la meva tasca voluntaria la meva tasca professional clar, com ho era en clar, aquest mama, cas però faig de voluntari M mig voluntari i així he passat per molts llocs però ara mateix eh, eh, mantinc l'activitat la, la, la, en aquests dos llocs més l'activitat voluntària. I tu que has estat llavors en aquests llocs, eh? Eh, arribes a l'ESPAM fa poc... Sí, fa... farà al un... setembre. Al setembre, sí. estem parlant no de dos mesos. El eh? sí. però, però el Juanjo, perdona que us Es recordo que els vas venir a visitar i vam tenir una, una xerrada bastant interessant a principis d'aquest any, que jo vaig pensar, ostres, aquest noi ens pot ajudar molt, noi ens pot ajudar molt. però vaig deixar-ho córrer fins ara a la tardor que vam decidir que havíem de posar fil a l'agulla amb, amb el voluntariat però ja portàvem tot l'any mm. eh, que anàvem tenint converses. Sí. Mm. Per tant, aquestes converses acaben diguéssim, amb que el Juanjo ens ajudi a l'espam en aquesta tasca. Uh -huh. Quan tu entres a l'espam, Juanjo, què et trobes? Que en trobo? Sí. Siga sincer. Doncs, no, no, sincerament, em trobo... A veure, la, la, la qüestió... El, el gran... El jo crec gran que encara problema... no s'hi ha posat de ple, eh? No, no, no bueno, bueno. Però el gran bueno, problema del voluntari... des de la barrera, encara. És el... El que us deia, la voluntat de fer coses. Un voluntari és ric en, en iniciativa, en iniciativa a vegades no, eh? Eh, però amb ganes de fer coses. Cadascú té el seu motiu, sempre hi ha motius per fer de voluntari. Clar. Cadascú té un per aprendre, un altre per fer currículum, un altre per sentir-se bé en si mateix. Coses molt, molt, molt... molt, molt casolanes, eh? Sí, sí, sí. No només l'estima pels animals... I de l'interès personal, no? Sí, De, de, de, totalment... de creixement personal. Sí, mm. Doncs això, això, si no es limita, si no es posa límit, si no es gestiona, venen els problemes. Un dels problemes habituals és el, els conflictes entre personal remunerat i voluntaris. Tot allò que fa el voluntari... Són, són dos mons a part. Sí, eh? sí. sí. Llavors, el, el personal remunerat ha de tenir molta paciència i ha de saber on aturar, a un voluntari, per molt voluntari que sigui. Mm -hmm. I la persona voluntari també ha de saber on s'acaba la seva feina, que és una feina de complementària, de, de, de suport, però que hi ha uns perso unes persones amb la responsabilitat, la formació i els coneixements suficients per solventar allò que està aquí, si està en la seva mà. I t'has trobat amb això? Sí. Ara, sí, amb sí. la protectora? Sí. Jo sí. sí. això deia que no és... que és, un, que és habitual, forma part de la de la gestió del, del I, voluntariat. Clar, però com, com ho fas? Com ho fas per solucionar aquests conflictes d'aquests mons diferenciats, que és el voluntari i el personal remunerat? Quan, quan una persona es fa voluntària, vol dos o tres... Primer de tot, vol complir les seves expectatives. Uh, és molt complicat, però hem de saber què vol el voluntari. Però si tu saps què vol el voluntari, li pots donar i si li dones, el tindre's content. Uh -huh. Això diu la teoria. Clar, saber-ho és molt complicat, però la gent no t'ho diu. Però, sobretot, el que, el que cal fer és mantenir informats a, tots, a totes les parts. Que Clar, no només és un tema de, de, de gestió de voluntaris, sinó que tu hauràs de tenir un diàleg amb els treballadors, no per saber sí. com tractar els voluntaris. Sí, se'ls ha d'explicar, eh, se'ls ha de veure, i s'han de posar els límits Uh, en, en tot moment, perquè tot quedi ben entès i quan hi hagi alguna alguna situació conflictiva, poder poder retornar aquest uh -huh. aquestes limitacions. Sillvia, ara en Juanjo està preparant un, uns cursos d'introducció del que és el el, el voluntari, no? Uh -huh. De voluntari passejador, em penso també, no? Primer... Bueno, ell té tot una, una estratègia muntada. Ui, <ríe> que voldria... no. Que no, podria... Potser va ser més que ho expliqués ell. Vinga. Eh, jo penso que sí, va, explicar com, com penses? Quina estratègia? Va, sí. la teva ho he, estratègia. Ho he anomenat. Eh, quan una persona es fa voluntària, comença un cicle que acaba quan marxa. Estava dient hola... La... Sí, el... sí, sí, és que eh, anem avisant que aquí l'estudi ah. es va omplint, eh? A poc a poc, sí, vull sí, dir, aquí sí. sembla que no, però anem agafant. Ara ja som quatre persones i un gos, no està mal. I el sí, tècnic, exacte. pobra, que el tenim també. Sí. <ríe> doncs quan una persona decideix fer-se voluntari i qualsevol persona pot, pot ser-ho, eh, eh? Comença un, un cicle, comença un itinerari. El primer itinerari és informar-lo i orientar-lo. Jo vull fer-me voluntari passejador, vull tenir gats, vull tenir gossos... Però com funciona això? en el dia a dia a la pràctica. Per això es fan unes sessions informatives i s'informa. El següent pas és una vegada que ja has estat informat i coneixes uh -huh. a aquest vols dedicar i l'entitat o l'organització, en aquest cas l'Espam, doncs està totalment d'acord, se signa un acord de compromís de dedicació. Sí, perquè, però, di... però aquest compromís t'implicarà, im, estaràs obligat a fer unes hores i si no les fas, deixes de ser voluntari. Eh, no és tan, tan, tan matemàtic, però la idea és aquesta. Quan tu et compromets per escrit i en un, en un document, és més fàcil que compleixes allò, allò que, que m'estàs dient. I com més, ho controles, més, si un voluntari ve o no ve? Clar, no pots tenir molts ulls, mm, no? Vull dir, com ho fas? Està en maneres de... En bueno, doncs creuetes, en un ordinador com sigui, però es controla. Però Un, un voluntari, eh, quan, quan es signa aquest, aquest, aquest, aquest acord, que per altra banda és legalment exigible, o sigui, hi ha una llei uh -huh. del voluntariat... I um, una de les coses que obliga és a disposar d'aquest document, perquè totes les parts sàpiguen a què atener-se. Uh -huh. eh, no passa res si s'incompleix parcialment. Un exemple, jo puc estar fent de voluntari cada setmana, però durant un mes me'n vaig de vacances. Llavors jo ho aviso, comunico, jo durant aquest mes no m'espereu. O, un, o una persona voluntària que, que, que és un carreals que treballa en un vaixell i que durant dos mesos està fora navegant i quan Esclar, està no un, mes, un mes i mig eh, fent de voluntari quan està a terra, no? quan està aquí. Llavors tot això es parla, s'acorda i queda, queda les parts queden enteses. Quin és el mínim per ser voluntari de l'ESPAM? Mínim d'hores? Un mínim, mínim no, no, no existeix, però sí que el mínim desitjable però no per, pel fet de ser voluntari, per mantenir una certa constància Eh, i una, una habituació a l'activitat és una vegada cada 15 dies. Una vegada cada 15 sí. dies, independentment si passes una hora, dues o tres hores. Exacte, sí. Uh -huh. sí, sí. Però no és un mínim matemàtic. Jo dic que, que la gestió voluntària has de contemplar la, la posició de cada persona. Clar. I uh -huh. per això es té, aquest, aquest document és signe després de mantenir una entrevista personal amb, amb, amb aquesta, aquest ciutadà que, que desitja ser voluntari. Uh -huh. sí. uh -huh. És complicat, no? Perquè a vegades eh, fa la sensació que... Aquesta sensació egoista, no? De que, de que tu dius que fins i tot està amb doncs, un marc legal, però et dona la sensació de que tu com a ciutadà no et poden demanar hores quan tu ho fas voluntàriament i que, doncs mira, avui vaig i potser si no mm. vull anar-hi en tres mesos, doncs no hi vaig. I ningú m'ha de recriminar res. Entres en aquest joc, doncs que potser és el que deia ara Sílvia, que et pots trobar Sí, vegades... quan vam començar a parlar abans que ell vingués, de que hauríem de crear un compromís de voluntariat, que vam començar a practicar, això em sembla que aquesta primavera. Ui, va haver-hi molt d'enrenou, el voluntariat no estava conforme, deien això, de que, que ells no poden, no es podem obligar eh, a dir quantes hores faran a la setmana o al mes. Eh, va haver-hi bastant de, de conflicte amb ells perquè no estaven conformes. Aleshores, vam pensar que, clar, si, vol, si volíem adaptar-nos a la llei, volíem... Perquè tampoc jo no desconeixia que existia una llei del voluntariat. Fixa't Quina ignorància. O sigui, bueno, si va ser no. el Juanjo... Estem mirant la cuina no. del voluntariat. Eh? De veritat, el Juanjo diu... No espero que no s'espantin. Una, de... una persona diu... Et reclamo, doncs, el queixal que se'm va trencar, recordo que ens va venir un cas d'aquests, no? Que fa un any, passejant un gos, vaig caure, se'm va trencar un caixal i que, clar, em demanen 1.500 euros per posar-me l'implant. No? Ostres, realment, això ens ho pot demanar un voluntari? Llavors, Juanjo, tu t'hi trobes? I dius que hi ha una llei... Que... Ostres, hi ha una llei. Ah, no, però va molt bé. No, clar, quan aquí realment, per peluch... cada, cada, cada tema, ben sol·latinat el seu especialista i el voluntariat s'ho val. I... Sí. Tot, no sí. no Tot això que estem aquí. explicant, el voluntari no ho viu així. La no. signatura de l'acord és un acte molt natural. Pot haver, clar, pot haver reticències clar. que s'expliquen i que és fàcilment argumentable però que que, que, no és, que no és, un problema, no, eh, és no, molt no, natural, no. És... No, a veure, normalment nosaltres a Peluts fa 3 anys que que parlem de voluntaris i el nostre oient sap cada dos per tres tenim trucades de gent voluntària, de cases d'acollida... Però bé, està bé tractar el tema del voluntariat d'aquesta manera, com que s'ha de reglar, que s'ha de regular mm. i que s'ha de gestionar, no? Que això no vol dir, no implica res negatiu. No, no. Perquè mm. imagino, ràpidament, perquè és que hem, hem de parar ara, no, no ens menjarem temps de, de les altres seccions. però ràpidament, per fer los una idea i comparar, que a vegades com, comparant aprenem, no? A, a la Creu Roja, quan havies d'anar, imagino que no podies arribar allà perquè sí, un dia, no? No, havia no. un compromís, un, un calendari i un horari. Uh -huh. sí, sí. I no hi havia cap problema per, per... No. ningú. No, no. Uh -huh. I si no es pot complir temporalment, es parla i ja està. Molt bé. A veure bé. si assolim. Bueno, <laughs> Què repte, Juanjo? No és que, no que, no, no que t'acomiadem ara, eh, perquè continues <laughs> fins al final del programa. Eh? Bueno, potser, bé, potser a veure si podem continuar parlant d'alguna manera. <laughs> Molt bé, vale. Fem una petita pausa i tornem amb més temes. Vinga, fins ara.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 los animals L'espai veterinari Bé, doncs nosaltres continuem aquí a, a Peluts, amb l'espai veterinari. Donem la benvinguda al Marcelo Cabrera, com cada setmana, que és el cap sanitari de l'ESPAM. Què tal, com estàs, Marcelo? Molt bé, aquí estem. Estàs bé? Bé. bé avui parlarem... Molt bé, així m'agrada, Marcelo, parlant en català, a veure sí. A veure, avui volem parlar amb tu d'un uh, tema que va treure la Sílvia l'altre dia, que em va dir, escolta, per què no parlem en el Peluts a la secció veterinària del somni i els animals, el somni i els gats i el somni i els gossos. En concret venia, Marcelo, perquè la Sílvia diu que el seu gos, la seva gossa, deu nhi do si somia. Ah, sí. O no, no ho sabem. Sí, sí, l'altre dia ens pensàvem que estava posseïda. Sí, no, bueno, <ríe> increïble. No sé exactament els gossos Bueno, suposo que aquí té gos. El gat jo no l'he observat perquè no n'he tingut allò mai. Sí, sí, també, també passa. Jo, jo no, sí, els dos jo, que sí. tinc, Gats. jo diria que... Però als gossos és increïble quan comencen a moure les, les potes. Clac, clac, clac, clac. I la gossa aquesta... I els sonidos, també. No, Grunyia bordava, movia els dits movia les potes sí, los, Mamos, ojos. los ojos también no sé, estaba de esquens, la tenia de cul però què li està passant? què li està passant en aquesta gossa que té una convulsió que no, no, no, estava estava i de cop i volta va parar i va continuar dormint o sigui, sea, yeah. llavors dic, ostres bueno, realment ver... dormen, no dormen? Bueno, Vinga, qué pregunta, ¿no? yo eh, cuando la Silvia toco este tema jo la verdad que no, lo desconocía por completo i quan digo Eh, me puse a buscar información mm, y tampoco encontré mucha información claro, no que, no que mucha no haya información fundament, sobre, fundamentada lo claro. que sí encontré bueno dos o tres estudios que coincidían, que, que bueno eh, que podían que decían que el sueño de los perros se podía clasificar en ocho etapas que la etapa de, hay una etapa que se llama rem igual que en las personas uh -huh. donde hacen este tipo de de, de gesticulaciones movimientos con el, sonidos con la boca se le pasa como a las personas sí si sí, eso está relacionado con un sueño y generalmente no es hay una etapa profunda del sueño muy profunda general, generalmente se da durante la noche y allí no sueñan sueñan en, en Digamos, los perros tienen un, un descansar profundo Que es el más largo ¿Als gos y los gatos también o están parados no, nomás de gos? No, solamente de perros de porque, O sea, sí. sumían, tienen somnis sumir. Sí, tienen sueños eh, Y los sueños están relacionados supuestamente con las experiencias del día O con las vivencias del día O relacionadas eh, con lo que ha pasado en... Eh, ese día o en los momentos previos uh -huh. entonces algún gato, exactamente si ese día ha tenido no sé, <risa> se ha ido al parque o ha pasado algo se ha encontrado con su perra favorita nada, se <risa> me imagino que tendrá un sueño relacionado con, con... fantástico <risa> así que, bueno, obviamente que son son imágenes sumían en eh, no. imágenes se sabe eso esto no se sabe exactamente Eh, no se sabe exactamente porque es muy difícil estudiarlo ya es difícil saber qué piensan o qué pasa por la cabeza de un perro entonces aquí hay que interpretar eh, electroencefalogramas y e, imágenes o o hay que interpretarlo pero no puedes meter dentro, meterte dentro de la cabeza y ver con una con un monitor o con una televisión, qué es lo que está pasando. Sería o sea, muy divertido. Se interpreta de alguna manera, ¿no? Pero sí que, que en esta fase de sueños cortos, los perros tienen estos descansos cortos, que, que obviamente los perros, mientras más jóvenes, más cortos son. A medida que el perro se hace mayor, estos estos descansos durante el día eh, son más largos. Y todos lo vemos, que los perros mayores se pasan todo el día durmiendo. Sí. ¿Cuántas horas sí. necesita dormir un gos? Bueno, dorm, dorm duermen ¿no? mucho, pero... Eh, un perro mayor duerme casi el doble de que un perro joven, pero un perro más o menos aproximadamente duerme unas, unas, entre 8 y 12 horas por día puede dormir un perro. ¿Y la nit al día tan es? Durante el día, a lo mejor, durante no la noche... Animales, no son animales nocturnos. Durante la noche pueden dormir 6-8 horas eh, y durante el día tienen periodos cortos de descanso de 20 minutos. Eso es que perfecto. Todo depende, son como pequeñas siestas. Poqués, <tose> <a la> <tose> pequeña <tose> siesta. <tose> son como pequeñas siestas. Que en estas siestas es donde se producen los sueños. En estas es estas només, cortas. Y, y se sabe por qué no, no. En, el, en la fase larga no, se no, porque en la fase larga es, Se produce una, una desconexión más profunda Y es como que el cerebro necesita desconectar en un momento Y necesita descansar Hay una enfermedad, bueno también que en las personas Que la desconocía que la encontré Que se llama la enfermedad del sueño fatal es Que es que las personas a partir de los 30 años No pueden dormir Entonces se produce un agotamiento Y las personas uh -huh. terminan muriendo Yo la verdad que me... Me sorprendí con esta enfermedad. Bueno, y después de la otra maldadía, ¿no? La, la, la, la, la que que extrema, se duermen en el petador, o sea, totareo. Puede tener insomnio un gas. Puede tener insomnio. ¿Me has matado con las preguntas? ¿sí? Ah. ¿O, o puede ser sonar muy? Sí, cuando era lo que vas a decir, ¿no? Cuando se hacen que digo, van a vueltas por la casa, ¿no? Ya, Això, bueno, ahí, bueno, ahí se, se produce una alteración, porque los perros estos duermen, lo que pasa que duermen durante el día. El Alzheimer, ¿no? Va a decir. Pues, sí, es como, sí, es como una, es la disfunción cognitiva, ah, es exacto. una demencia, una especie de demencia. Ah. Lo que hacen ahí duermen durante todo el día y toda la noche andan caminando chic, chic, chic, chic, chic, chic, con las uñas. El piso se escucha I, I dels gats no se sap I gatos, uh, no, tot el dia, els gats Durmen, el dia. Un durmen un gato, tot el dia Un gato puede dormir hasta 17 hores no por dia. Sí, sí, sí, però 17 però ells en aquest cas no somien Tan fort, no, no són tan expressius jo, jo tinc gats, podria dir que sí Però no fan tanta gesticulació com, com, la, com la gosada Jo crec que els perros, perros eh, Alguns sorollet però... sí, lo, Ladran i fan això Però els gats, jo no, no he trobat informació I l'experiència que tenim tampoc he visto que són tan sonoros. No son tan, no? Bueno, és que no són tan sonors com els gossos en general. Ja. No? No, <ríe> el que he observat en, en els gats, almenys els que jo tinc, és que de, com, com tenen Quants una tremola... Quants en tens, trema... Val, Do, Va, explica'ns-ho. Tens dos. dos. dos. Ah, jo et guanyo, eh? El i el bufandes. El... Tenen nom i cognom, però bé. Ah, sí? Però de, de els meus cop, també, eh? També... De cop, com que tremolen. Com quan tu somnies i tens la sensació que caus... Tenen com, uns altres... sí, tenen com un sotrac... Espai... Sí, és veritat que no són tan sonors, a vegades tenen com petits jamecs... I... Sí, de, de cop mm. que fan girar... fan un soroll o es mouen d'una manera brusca. Jo no recordo si... una, una, una pel·lícula de fa molts anys, dels anys 90, que es deia El oso. no sé si, sí. si l'heu vist, ah, que tractava d'un doncs, no? os petit onet que perdia la mare... Que tots ploràvem tots, tots, molt... Ploràvem molt. Tot, sí. Doncs a, a, recordo que hi ha un moment... Que, que no sé si està somiant o, o s'ha pres alguna substància psicotròpica a ràndula d'una planta i intenta una mica emular el que, el que, com veurien els animals de raciós És molt difícil realmente esto interpretarlo hoy por hoy con la Eh, la ciència ha avançat molt, però no no encara no no podem saber. Puche dintre de 100 anys podrem saber-ho, yeah, potser yeah, abans. Yeah, yeah. Molt bé. Bueno, Marcelo, porre, moltes gràcies. No siento, no no fue mucha ayuda, <laughs> bueno. Escolta, però si ja dius que no hi ha estudis molt fonamentats en aquest tema? Sí, sí. Ha no, que pasa que és molt diferent, és molt difícil la interpretació i uh -huh. No diuen que ara ja com una mena com davisos, molt que experimentals a les persones, eh, que tant dollyan en el cervell quan dors i poden veure poden ensenyar que, o sigui, les imatges una mica, no unes imatges per potser les, uh, la silueta del que està somiant no, no, mm, no, jo l'altra no dia vaig estar llegint un article sobre això pot ser, pot experimental ser. Ja, ja ens bueno. contaràs tu bueno, no, no, jo què vols que t'expliqui només <ríe> no, això, no, no m'ho explica més és un tema que m'he quedat bastant bueno, molt bé, de... Marcelo, fantàstic pues nosaltres nada. donem pas a, a l'última part del, del programa a, a la nostra entrevista la Bé, doncs nosaltres ens estem aquí en l'última part del programa i avui donem la benvinguda a la nostra entrevista en Sergi Garcia. Ell és membre de l'associació la, Galantus i bé també és biòleg i ens ha acompanyat algunes vegades ja en aquesta secció. Benvingut, Sergi. Com estàs? Hola, bona tarda. Bé, eh? Gràcies. Estàs bé? Bueno, fantàstic. Escolta, Sergi, avui volem parlar amb tu d'unes jornades que, farà, que fareu, eh, de les quals participarà Galantos dintre de, de poc temps, ara ens diràs tu en aquest mes de novembre, eh, en el qual el que tractareu és un tema que deu interessar molt eh, als biòlegs, però també a la gent corrent, eh, i que és eh, com les plantes, diguéssim, tropicals o exòtiques, perquè poden, que no es, poden ser que no siguin tropicals, exòtiques, estan enveïnt les, les autòctones. Sí, és una, una jornada tècnica que es farà assal·lar amb motiu d'uns estudis que fem que estem allà, en, aquest, en aquest espai natural eh, que, que tracta precisament d'avaluar um, aquest impacte que provoquen les espècies exòtiques, espècies de, de flora exòtica, que s'expandeixen o s'han introduit de, de, normalment de forma involuntària en els espais naturals. Uh -huh. Per tant, és una, és una jornada que intenta doncs, doncs buscar les eines per intentar combatre eh, aquesta intrusió i buscar solucions. Per què? quan són aquestes jornades? Saps el dia? Sí, tant. És el dia, el 25 de novembre. Molt bé, el 25 de novembre. I a quina hora és, per la gent que estigui interessada en anar hi és, és, Comença a les 10 del matí i s'allarga fins a les 5, o sigui, la cluenta és a les 5 de la tarda, a les 17 hores. Ah, molt bé. I això ho organitza Galantus o, o Galantus hi sí, participa? Sí, ho organitza Galantus... I col·labora el, el consorci de les Sabarres, que és l'entitat que gestiona aquest patrimoni natural de Sabarres, i al eh, departament, per descomptat, el departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Ajuntament de Salrà. Molt bé, i Sergi, uh, deies que de manera involuntària aquestes plantes exòtiques han arribat a casa nostra, uh, però també podria ser que sigui de forma voluntària? Vull dir, a veure, tampoc és que sigui una persona que directament ho hagi fet expressament, no? Però que potser amb el tràfic d'avions amb un avall sí, i amb les sí, plantes sí, que sí. tenim a casa... Sí, sí, i tant, i tant. Eh, De vegades hi ha, bueno, hi ha, hi ha plantes d'espècies que són molt, molt invasores, que les seguides s'expandeixen, Eh, i, i, efectivament, una persona quan planta certes espècies en el seu jardí... és possible que, que, que d'aquí salti a, a, a l'exterior, no? I, i quines són les exemple, conseqüències? Digues, digues. Àsia, eh, arbre... Perdona, Sergi, que estava parlant sobre teu. Ah. Digue'm, quin record... repeteix el nom d'aquest arbre. L'aliantus és, és un, és un pla... és una, és una arbre que, bueno, que és molt... és, és molt freqüent. És un arbre que, que s'havia plantat de forma ornamental però també per retenir els talusos a les carreteres, als camins, i des d'aquí ja s'ha bueno, expandit, per exemple, a Coixerola, aquí a Barcelona, a i també tota la serralada litoral, eh, hi ha punts en què, en què bueno, és una espècie totalment invasora i que, que està ocupant espais que podria ocupar una espècie autòctona. No? Tot, com tot, com aquí, tot, ha arribat l'Aliantos? A, us... a les set... Rieres, també passa us... això, eh? i doncs, nosaltres aquí a Celrà, a les Gavarres, hem fet un projecte que ha consistit en, en treure uh, espècies exòtiques d'una riera, la riera palagret, i substituir aquestes espècies per espècies autòctones que estan cada cop, bueno, són cada cop menys, menys abundants, com la loc, per exemple. Eh? Uh -huh. que al, aquí al Maresme teniu els famosos alocats de les rieres, els, estan desapareixent, no? i de vegades s'estan substituïts per espècies exòtiques. L'aliantus eh, et a eh, Sergi, com ha arribat. Se sap? Doncs ha arribat, com dic, es va plantar d'una forma... Uh, d'una forma, doncs, eh, per motius ornamentals, es va portar d'un paiselier exòtic i uh, es, va, es va portar aquí per adornar un jardí o, o bé, com dic, per, eh, sembla ser, per fixar els talusos de les carreteres. Ah, terrenes. vale, vale, vale. Mm -hmm. I, doncs, eh jo nos ha comportat que des d'aquí s'hagi expandit. Uh -huh. uh, això passa passen moltes espècies, eh, i això és un problema que, bueno, eh, és un problema que que s'intenta que s solventar i aquestes jornades que de, de que doncs, poden servir una miqueta per això, no? per explicar com es pot eh augmentar aquests problemes. Clar, no, no, i és molt important perquè, de fet, hem de protegir cada vegada més aquesta, fa... aquesta fauna, anava a dir. Aquesta... Ah, sí. <laughs> també passa, eh? També passa amb les espècies exòtiques que estan, diguéssim, d'animals que també estan començant a envair certes, certes parts, doncs, de, de Catalunya. Em penso, l'altre dia em parlaven de l'estany de Banyoles, que sembla ser que han trobat moltes tortugues de, de, de Florida. Sí. Però, bé, en, en el cas aquest de les, de les plantes exòtiques, Tu deies, una solució és anar, diguéssim, tra... si ho entes, bé, eh? Sí. Tra... Traient... Sí. Però, clar, és un treball de xinos, això. Uf, de xines. Com ho feu? Sí, sí. Tu fas, Saps això, Sergi? Sí, sí, sí, Saps què passa? Que, que clar, que, evidentment, eh, la, la, eh, el problema de la flora invasora no és tan conegut, no és tan, no, no, no és tan popular, no? La gent sí que sap que una tortuga de Florida pues, ve d'un altre país, està aquí i que, que ocupa l'espai d'una un, espècie pues, autòctona. Però la flora és més, més desconegut, això. I, i, i per tant, eh, en ser desconegut també és, és més difícil combatre. Eh, clar, efectivament... com, l'única manera de combatre l'és aquesta, d'anar... Sí, no, l'única manera de combatre això és intentar que no, no, no s'expandeixi, no, no clar. I mol, en molts casos és arrencar la planta, efectivament, no? i guaitar que s'hi reprodueixi... Bé, bueno, ja, ah, però... aquesta ordenada serveix precisament això, no? Aquesta, serveix, serveix en, aquesta en concret és donar criteris tècnics a l'hora de, de, de, de, de tractar -ho. això. Evidentment, mmm, això sempre és, és treure les plantes que no t'interessen, les males serbes, quan als conreus, per exemple, sempre s'ha fet això, no? Les, les serbes que no interessen, en aquest cas, aquestes plantes no interessen perquè de vegades per exemple, un, un arbre molt, molt conegut, l'eucaliptus, sí. uh, té, té un sistema que, que, un, un sistema biològic de combatre espècies competidores. O sigui, quan, pla, quan plantes un eucaliptus segrega una substàncies a l'arbre que impedeix que creixin altres plantes que podien competir. Per tant, mireu el problema, no? Si plantes eucaliptus, el que acabes fent és un monocultiu i moltes de les espècies que podien sortir no surten degut a aquesta aquest estratègia de l'arbre per, per, per, per prosperar. Que no passa res si utilitza aquesta estratègia als, als jocs on ve d'on però clar, si portes aquest, aquest arbre que és exòtic, amb, un, amb les seves estratègies defensives i tal, a un altre lloc que no, no li correspon, pot causar molt de problema. Clar, aquí el problema bàsic és que no perdem el nostre patrimoni, que són les, doncs, les nostres arbres no, no, i les nostres no, plantes. No, no és perquè sigui millor o pitjor que de vegades aquest, aquest discurs es pot confondre no, no, no, no es tracta de dir, no, és que les espècies exòtiques són pitjors les nostres són millors. No, és que les espècies exòtiques, on, eh, si, les, si les treus d'un lloc i les portes d'un altre, ni les espècies exòtiques estan bé, eh, normalment, ni tampoc les espècies autòctones reben bé aquestes, aquesta influsió. No? I, per tant, és una miqueta no barrejar les coses i cada, cada cosa este, estic al seu lloc, que estarà molt millor, no?, que si no la canvies de lloc. No? Clar, jo no sé si la Sílvia, el Marcelo o el Juanjo tenen alguna pregunta per tu perquè la Sílvia està sentint està allò fent que sí amb el cap d'una manera es que molt, molt interessada. M'agrada molt, sentint el Sergi m'agrada molt. Sí, sí. Jo tinc una pregunta, Sergi. El Pipi és autòctoc nostre o tinc entès que no? D'aquí, per sí. exemple, de... de sí, no, els que... sí, pins, sí, el que passa que... A veure, uh, jo t -t -t Perquè que tinc... Perquè no tinc soc... Sergi, que també quan, <ríe> és, quan és vell, quan és un pi ja molt adult, també acidifica el terra, i per sota de, bueno. de, del pi la pinassa tampoc no deixa créixer massa... Sí, Els hines, roures... Sí, sí, és una estratègia, però bueno, el pi, el pi sí que és autòcton. El pi és en aquest cas. Sí, el pi El que passa que és possible, és possible, no, segur que s'han fet plantacions de pi. O sigui, eh, de forma artificial hem augmentat les masses de pi, però és una, és una espècie sí, mediterrània. Eh? El que no és mediterràni, per exemple, és l'eucalipto. No? L'eucaliptus no és mediterràni. I la palmera? I la palmera què? La palmera, que n'hi ha tantes. La palmera, hi ha una palmera autòctona europea, que és el palmito, és el margalló, que és... És, és, una... o sigui, és molt petit, el margallós, baixet, sí, però aquestes palmeres, palmeres altes. Sí, no no creix gaire, però pot créixer fins a dos metres o més, si ho si deixem créixer, creix bastant. I és l'única palmera europea. La resta són intrusions, són... són... Són, és flora cultural, que es diu són cites mm. culturals no, d'un altre país la portem aquí, i mira, això una palmera molt maca que és d'allà mm. si, si és una espècie que no és invasora que, que si la planta es creix però d'allà no pot eh, avançar o si sigui, no, no, no germina a altres llocs no hi ha problema, al contrari a una ciutat fa maco de vegades hi ha, hi ha carrers amb una palmera i amb, un, i amb un altre adorno arquitectònic i és fantàstic, una ciutat mm. està molt bé però, clar, si, si aquesta planta es, té un risc d'expandir-se, doncs això ja no està tan bé. Uh, en Juanjo té una pregunta per tu. Heu d'anar ràpids, queda un minut i mig. Un minut. Bueno, una pregunta... Sí. Hola. Entre, entre els jocs on havia col·laborat uh, en temes de voluntariat havia estat la Fundació Territori i Paisatge, de l'AEX, que, que segur que... Sona... No, felicitar-vos, no sabia que existia aquesta jornada, potser em passo perquè el tema de la fauna exòtica, invasora, sí, sí, sí que és sí. molt popular, com deia, però la, la, la vegetació ah, sí. i la flora no ho estan, no ho estan no, no. i realment és, és complicat perquè jo ja he, he, he tret canya i he participat en, en treure això. I resta sí, sí, Agrair-vos que feu això perquè realment és molt interessant. Molt bé, Sergi, doncs Déu-n'hi-do. Uh, hem d'acabar. Escolta, Sergi, hem de recomanar a la gent que no compri plantes exòtiques? No, no, no, no, es mataran els, els, els no, sé, no, no sé, no sé, te'l pregunto. Ui, no ràpid, ràpid, Sergi. Eh? Ràpid, ràpid, que acabem. No, que, que, no, que no estem en contra de les plantes sòptiques, si fan molt maco, no, que, que, que senzillament que se tingui cura, i sobretot que no es plantin espècies invasores, que, que tingui risc d'espantir-se, això sí, però... No, no, no no, no, no en contra. Molt bé, molt sí. bé. Sergi, moltes gràcies i molt bona sort amb aquestes jornades. Una abraçada. Va, adeu. Adeu, adeu. Adeu. adeu, adeu també al Marcelo, al Juanjo i la Sílvia que ens han acompanyat i als nostres oients. Fins de setmana vinent. Adeu.